Невже вміння ходити рівно, на двох ногах, таке велике досягнення, що плем'я, яке зветься людьми, присвоїло собі право панувати над нами всіма, хто ходить на чотирьох, набагато краще за нього утримуючи рівновагу. Але я знаю, вони, люди, найдужче пишаються тим, що нібито сидить у них в голові і що вони звуть розумом. Я погано уявляю собі, що це таке, та одне знаю напевне. Коли розум, як я собі виснував із деяких балачок мого пана і добродійника, лише здатність свідомо діяти і не робити дурниць, то я не поміняюся з жодною людиною. Взагалі я вважаю, що свідомість Просто собі звичка. Адже всі ми приходимо в життя і долаємо його, самі не знаючи як. Принаймні, я можу сказати це про себе. І мені здається, що жодна людина на землі не знає з власного досвіду, як і де вона народилася. А тільки з чужих слів, які до того ж часто бувають не зовсім певні міста сперечаються між собою про те, в котрому з них народилася якась славетна людина, а тому, оскільки сам я твердо не знаю цього, ніколи не вдасться з'ясувати остаточно, чи я побачив світ, а провильніше, чи мене побачили на ньому, на цьому світі моя дорога матуся в льоху чи на горищі, чи в дровітні, бо як ведеться в нашому роду, Мої очі були запнуті поволокою. Дуже невиразно пригадую собі певні звуки, які лунали навколо мене, вурчання і пирхання, до якого, мимоволі, вдаюся я, коли мене посідає гнів. Чіткіший, уже майже свідомий, другий мій спогад. Я сидів закритий у дуже тісному сховку, з м'якими стінками на силу зводив дух і з розпачу і страху жалібно нявчав. Зненацька я відчув, як щось сягнуло в той сховок і брутально схопило мене за шкірки. Це дало мені нагоду вперше відчути і застосувати дивовижну силу, якою мене обдарувала природа. Я миттю виструмив із своїх пухнастих передніх лапок Гострі спритні пазурі і вп'явся ними в те, що мене схопило, і що, як я згодом дізнався, було людською рукою. Та рука витягла мене зі схову й кинула додолу, і я відразу ж відчув два добрячі ляпаси по обох своїх щоках, на яких тепер дозволю собі нагадати красуються показні баки. Рука трохи подряпана. Як тепер я можу зрозуміти, тією грою м'язів на моїх лапах дала мені пару лящів, я здобув першу науку про моральні причини й наслідки. І якраз моральний інстинкт спонукав мене так само швидко вібрати пазурі, як я їх щойно вистромив. Згодом цей мій хист вчасно вбирати пазурі справедливо Визнано актом найбільшої галантності і чемності, а мою лапку прозвано Оксамитовою.